166. Jupiter, Marte, Virinius și Triada Capitolina Spre deosebire de greci care își organizaseră de timpuriu un panteon bine articulat, romanii nu dispuneau la începutul epocii istorice decât de o singură grupare ierarhică de zei, anume triada arhaică Jupiter, Marte, Virinius, completată de către Ianus și Vesta. În calitate de zeu patron al începuturilor, Ianus a fost situat în capul listei și Vesta, protectoarea orașului, către sfârșit. Izvoarele literare vorbesc totuși de un anumit număr de divinități aborigene sau împrumutate de la greci și etrusci, dar nici clasificarea nici ierarhia acestor zei și zeițe nu era hotărâtă. Nota nouă. Varo îi împărțea în certi egal determinați și incerti și distingea 20 de zei principali, selecti. Închei nota: Anumiți autori distingeau pe di indigetes și di novensiles, primi zei naționali patrii, ce din categoria a doua, zei primiți ulterior. Mai precioasă este suita de zei cărora li se aducea de transmisă de Titus Liviu. Cei patru mari zei, Ianus, Jupiter, Marte, Virinus, erau urmați de Belona și de Lari, patrunei războiului și ai solului, de Divi Novensile și de Di Indigetes, în sfârșit de zei mani și de Telus. În orice caz, nu ne putem îndoi de caracterul arhaic al triadei Jupiter, Marte, Virinus. Statutul și funcțiile celor trei flamine smaiore se indică structura zeilor, cărora ei le dedicau cultul. Jupiter este prin excelență zeul suveran, celest și fulgurant, sursă a sacrului și regent al justiției, garant al fecundității universale și cosmocrator, deși nu guvernează asupra războiului. Acesta este domeniul lui Marte, Mavors, Mamers, care reprezintă la toți italicii Luptei. Câteodată Marte este asociat și cu rituri pașnice, dar este vorba despre un fenomen destul de cunoscut în istoria religiilor. Tendința totalitară imperialistă a anumitor zei de a depăși sfera lor de activitate. Lucrul se verifică mai ales în cazul lui Quirinius. Nota 11. Acest zeu se găsește câteodată grupat cu Mars gradivus, amândoi au scuturi sacre. Romulus fiului Marte, reprezentând regalitatea magică și războinică, este asimilat după moartea sa lui Cvirinius. Închei nota. Totuși, după cum am văzut, flamen Cvirinalis intervine doar în trei ceremonii, toate în legătură cu grânele. În plus, din punct de vedere etimologic, Cvirinius e în relație cu comunitatea de viri, adunarea, convirites, poporului roman. Pe scurt, el reprezintă funcția a treia în diviziunea tripartită indo europeană dar la Roma, ca și în altă parte, a treia funcție a suferit o fărâmițeare destul de pronunțată, care se poate explica prin plurivalența și dinamismul acestei funcții. Cât despre Ianus și Vesta, asocierea lor la triada arhaică prelungește probabil o tradiție indo-europană. După Varo, lui Ianus îi aparțin prima, lui Jupiter Suma. Jupiter este, deci, Rex, căci prima sunt subordonați lui Suma, unii având întâietatea numai la ordinea temporală, ceilalți la dignitas. Spațial, Ianus locuiește în pragul caselor și la porți. În ciclul vremii, el este acela care guvernează începuturile anului. Tot astfel, în timpul istoric, Ianus reprezintă începutul. El a fost primul rege în Latium și suveranul unei vârste de aur, când oamenii și zeii trăiau împreună. Nota 12 tot astfel, nu prezidează anumite începuturi naturale, el asigură conceperea embrionului, el este considerat că a întemeiat religia, a construit primele temple, a instituit Saturnalia, etc. Închei nota. El este imaginat bifront pentru că orice trecere presupune două locuri, două stări, cel din care pleci și cel în care pătrunzi. Arhaismul său e în afară de orice îndoială, căci indo-iranienii și scandinavii cunosc și ei zei prim. Numele Vesta derivă de la o rădăcină indo-europană, însemnând a arde. Flacăra perpetuă a lui Ignis Veste constituie căminul Romei. Faptul că, spre deosebire de sanctuarul Vestei, care era rotund, toate celelalte temple erau pătrate, se explică, după cum a arătat George Dumazil, prin doctrina indiană a simbolismului pământului și cerului. Templele trebuiau inaugurate și orientate în raport cu cele patru direcții celeste, dar Casa Vestei nu trebuia inaugurată pentru că întreaga putere a zeiței este pe pământ. Sanctuarul său este o edes sacra, nu un templu. Vesta nu era reprezentată prin imagini, era de ajuns focul care o figura. Încă o dovadă a arhaismului și conservatorismului, căci absența imaginilor era la început o caracteristică a tuturor divinităților romane. În timpul dominației etrusce, vechea triadă Jupiter, Marte, Quirinius își pierde actualitatea. Ea este înlocuită prin triada Jupiter, Ionona, Minerva, instituită în timpul tarcvinilor. Influența etrusco-latină, comportând de altfel unele elemente grecești, este evidentă. Divinitățile au acum statui. Jupiter, Optimus Maximus, cum va fi numit de acum înainte, este prezentat romanilor sub forma etruscizată a lui Zeus grec. Cultul său suferă modificări. În plus, triunful acordat de senat generalului Victorio se desfășura sub semnul lui Jupiter. În timpul ceremoniei, cel triumfător devine dublul lui Jupiter. El înaintează în care încununat cu lauri în îmbrăcămintea zeului. Nota 13 Plutarh Emilius Paulus, 32-34, descrie amănunțit celebrul triumf al lui Paulus Emilius după victoria de la Pitna, anul 168. închei nota. Deși Iunona și Minerva sunt și ele prezente în templul său, Jupiter este unicul stăpân. Lui se adresează legământul și inscripția consacratoare. Iunona, observă George Dumnezeu, este cea mai importantă dintre zeitele Romei, dar și cea mai deconcertantă. Numele său, Iuno, derivă de la o rădăcină care exprimă forță vitală. Funcțiunile sale sunt multiple, ea prezitează mai multe sărbători în relația cu fecunditatea femeilor. Ca și Lucina, ea era invocată în ajutorul nașterilor, dar și cu începutul lunilor calendaristice, renașterea lunii, etc. Totuși, în Capitoliu, ea era regina, titlu care reflectă o tradiție destul de puternică, pentru că a fost acceptat sub republică. Pe scurt, inona se afla asociată cu cele trei funcționale ale ideologiei indo-europene, regalitatea sacră, forța războinică și fecunditatea. George la apropie această multivalență de o concepție comună în India Vedică și în Iran, anume zeița care își asumă toate cele trei funcții și le conciliază, constituit astfel modelul femeii în societate. În ce privește pe Minerva, ea era patrona artelor și a meșteșugarilor. Numele este probabil italic, derivat din rădăcina indo-europană Men, desemnând totalitatea activității spiritului. Totuși, romanii au primit-o prin etrusci, dar încă în Etruria, Men Rva sau Minerva reprezenta o adaptare a lui Palas Athena. La urma urmelor, triada capitolină nu prelungește nicio tradiție romană. Numai Jupiter reprezenta moștenirea indo-europană. Asocierea Iunonei și a Minervei a fost opera etruscilor. Pentru ei, de asemenea, triada divină juca un rol în ierarhia Panteonului. Noi știm, de exemplu, că ea prezida la întemeierea templelor, dar este aproape tot ceea ce știm.